Олесь Бердник Лабіринт Мінотавра Повісті Видавництво Веселка Київ 1990 рік Читає Ігор Мурашко. До нової книжки відомого українського радянського письменника Увійшло три повісті. Повість легенда Лабіринт Мінотавра Розповідає про прекрасне й трагічне життя Гіпатії, жінки вченого, оригінального мислителя, математика, астронома IV століття, відзначена першою премією на республіканському конкурсі на кращу науково-художню книжку. У центрі Другої повісті на вогні святому спалимо розлуку Життя і пригоди праслав'янського хлопця Зарислава що шукає живу воду. Третя повість, хто зважиться вогняним наречеться, знайомить читача з юними сміливцями, які летять до далеких світів. Лабіринт Мінотавра. Повість-легенда. Завжди терновий вінець буде кращим, ніж царська корона, Завжди величніша путь на Голгофу, Ніж хід тріумфальний, Так спред віка було, І так воно буде до віку, Поки житимуть люди, І поки ростимуть терни. Крик Прометея лунає Безліч віків скрізь по світі. Він заглушає з собою потужні громи олімпійські, тисячі тронів упало і людських, і божих, але титаново круча стоїть, наче вічна твердиня духа того, що немов ураган без зупину, іскорку вхоплену з неба, в могутній вогонь роздимає. Частина перша, перша гроза. Ритми Кроноса. Ветхі стіни Олександрії заросли бур'янами. Тут так багато таємних закапелків, схованок. Можна гратися до схочу. Гіпатія тягне свого товариша Ісідора далі і далі. У хащі чортополоху, в зелену імлу парких заростей, в плутанину ліан, олив та терновиків. «Па!» – ніжно кличе її Ісідор – Далі не треба. Там можна зустріти гаддя, ще вжалить? Дівчинка рвучко зупиняється, в її небесних очах берегтять іскри зухвалості й сміху. Сі, ти боїшся гадів? А як же подвиги, про які ти мрієш? А як же море? Хіба не зіткали вони твою нитку при народженні? Чи ти маєш в запасі іншу? Хочеш обдурити суворих богинь? Хлопчик соромливо опускає погляд до землі, а тим часом гіпатія ховається в гущавині і гукає здалеку. Агу, знайди мене! Ісідор старанно обнишпурює всі закутки, заглядає в німотні бійниці мурів, толочить бур'яни. Ніяк не може знайти подруги. А як вона так уміє ховатися? Чути вдоволений, щасливий сміх. Гіпатія десь поруч, але де? Спітнілий Ісідор розчаровано зупиняється на видноті, розводить руками. «Па, – благає він, – я не можу розшукати тебе». Дівчинка вискакує з бур'янів, наче з-під землі, танцює довкола товариша «Танець перемоги» підстрибуючи, ага, програв, програв. Ти ніби маєш шапку Аїда, виправдовується Ісідор. Чом я тебе ніколи не знаходжу? Дивишся не в той бік, серйозно зауважує дівчинка, і, не давши йому оцінити свою відповідь, мчить далі до міських воріт. Ісідор поспішає за нею, аж курєво стелиться над покрученими стежинами. Прокидаються від дитячого крику ліниві сторожі біля воріт. Жартома сваряться на гіпатіїв. То знову ти, пустунко, каже один, одкашлюючись. Ану, ки ж додому.